Nem. magam. Zokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocmában van. nem. Nem. A... <Sessz> Kejfel Elég. Mi a rajánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit Lordig már itt? Jó reggelt kívánok, ma 2020, szeptember 28-a van, soha többet nem lesz, hétfő szeptemberben, mert a következő hétfő már októberben lesz. A pontos idő három perc múlva lesz, reggel 4 8 ez a Kejfej Jáncsi minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint az internetezők, valamint Fiala János Korhatáros, 14 éven aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Teletermék megjelenítéssel most meglehetősen sok időnk van beszélgetni arról, amiről önök szeretnének, vagy én szeretnék. Vendég nagyjából fél kilenc előtt néhány perctől lesz Gajda Péter személyében, kisvesti polgármester. 061-877-0877. 061-877-0877. Még annyit el szeretnék mondani, hogy a hegyekben 9, a síkságon 11 fok van, az én autón fogtam magát, és a lágymányos hídom megcsúszott, pedig nem mentem valami hihetetlen sebességgel, közlekedjenek óvatosan, esik vagy esett az eső, nedvesek az utak. egy 877, 877 Csak azt néztem, hogy a velem szemben lévő Róló le van -e húzod ezt Egyelőre nem lehet jól megállapítani innen Mert hogy szemben Mondjuk a két-három héttel Korábbi időpontnál Van Sötét van Mármit, hogy odakint 061-877-0877 Bármilyen témában Fogalmam is Milyen ígyben akarnak velem szót váltani Vagy csak akarják hallatni a hangjukat Én bareggel Vevő vagyok bármire Györeget! Jó Györeget, Jó kívánok, Gálné vagyok! Bármilyen témában lehet? <gül> Bármilyen témában lehet. <gül> Na, akkor mondanám, hogy önnek mi a véleménye arról, mint hosszú ideje már majdnem szereplőnek, hogy ha két ember, egy riporter és egy beszélgető társa régről ismerik egymást, nem csak magánemberilek, hanem munkatársi viszonyban is voltak, és tegeződtek, és egy minapi tévéműsorban műsorban voltak, és az egyik tegezte, a másik magássza a másikat. Hát nézzük. ha ilyen szituáció jön létre, akkor a műsor gazdájának, aki a műsort vezeti, át kell váltani a magázódásra. Az már a és a műsoron múlik, hogy egyéb iránt megkérdezi a másikat, hogy ennek van-e oka. Hát igen, ez nem történt. Nem elő, is, elő, elő a konkrétumokkal. Hát múlt héten az Egyenes beszédben mondhatom a neveket, Na, és... ne. Hát a kámáni olga volt a meghívott vendég, és a Simon András volt a riporter, uh -huh. és a műsor elején nem tudom látta ezt a nem. műsort, nem látta. Na, a műsor elején a Simon András előtt azzal, hogy ugyan mi már régóta ismerjük egy egymást, de hát ez egy ilyen, nem tudom, ez egy protokoll lehet, hogy akkor, akkor most a magázódásnál maradnánk. Na és akkor erre az olga nem mondott semmit, és akkor elkezdődött a beszélgetés, és hát ez egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, szinte az ember nem is tudott figyelni ar arra, amit mondanak, csak arra vártam én is, hogy na most az egyik majd magázódva szól, a másik az a másik fegyeződve, és ez végig így ment. Én most műsor, akkor tisztázzuk, hogy akkor a Sion András magázódott, a Kálmán olga pedig így tegeződött. Van így van, és az Olga nem engedett abból. Jó, ez egy különleges eset, Itt ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyik fél, másféleképpen beszél, mint a másik, hanem arról is van szó, hogy a TV csatornának egy korábbi emblematikus arca vendége, egy emblematikus műsornak, ami egyebek közt az ő műsora is volt, egy olyan műsorvezetővel, aki ugyan egy fontos műsorvezető, de nem volt olyan mértékben gazdag annak a műsornak is, talán annak a televíziónak sem van volt olyan kiemelt szereplője, mint amilyen a, a korábbi ember volt, és ebben nyilvánvalóan, hogy valami olyan dolog is éreztetve volt, amit ha megbeszéltek volna, akkor mind a ketten okosabbak lennénk, de hogy ennek pontosan mi lehetett a, a leírása Kálmán Olga részéről, hiszen egyébként pont fordítva szokott lenni, ugye azt szokták mondani a műsorvezetők, hogy a régi kapcsolatra való tekintettel mi itt tegeződni fogunk, ennek, tehát az ellenkezőjét mondja, akkor ezt tulajdonképpen a műsorvezetőnek kéne megmagyarázni, mert ez fordítva szokott előfordulni. Kálmán Olga e tekintetben tulajdonképpen csak csak azt a protokollt folytatta, amit általában ilyenkor, valamint, az kétségtelen tény, amit ön említett, ha ez így volt, hogy nem fogadta el azt, amit a műsorvezető ajánlott. Ez így végig, ha ez így ment, akkor ez azért valamiféle barátságtalanságot, vagy valamiféle, nem stimmelést hordoz, hogy pontosan miért arra én itt most nem tudok uh, tippelni különös tekintettel arra, hogy nem láttam a beszélgetést. Ja. Ha én valakinek a fülére beszélnék, uh, mármint szerkesztő, Isten ne adja, nem jó ötlet. Én biztos azt mondtam volna a Simonnak, hogy szerintem térj el tegeződésre és mondd meg, hogyha a másik ennyire konzekvensen megmaradt a tegeződésnél, akkor eltérünk attól, vagy eltérsz attól, amit te egyébként az elején nem tudom miért uh, gondoltál, meg tudom érteni, hogy ez ön zavarta. Igen, igen, igen. Nekem is ez volt az érzésem, hogy valahogy a Simon Andrásnak kellett volna ebben lépni. Én talán kicsit viccesre venni a figurát, vagy valami ilyesmi. Most az jutott eszembe, hogy a múlt héten ön a gyártásorkával történő beszélgetés elején is megkérdezte, ha jól ért... Meg, megkérdeztem, és ő azt mondta, meg, hogy... Jó azt mondta, hogy Igen. magázodni szeretne, és akkor. Igen, és konzekvensen ehhez tartották magukat, magázódtak, és ez egy nagyon helyes volt. Na, hát csak ennyi, de ez már más is Ez, ez, ez amiről oh. ön beszél, ez egyébként egy zavart mutat, hogy maga a zavar miből adódik. Hát alapvetően adódhat Kálmán Olgának az ATV-ben való megjelenésében, ott van ez a lehetőség, ami szerintem örökre meg fog maradni, hogy van-e benne más, arról fogalmam sincs. Hát igen. Hát ez, csak ezt akartam elmondani. Jól tette. Köszönöm szépen. viszont hallásra. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. De az az érzésem nekem, hogy mintha a kormány oda vágta volna a lobot közé a gyeplőt. Hát nem szabadna megengedni ezeket a sportrendezvényeket, kulturális rendezvényeket. Munkában járás iskola az első, de sajnos nem csak a magyarok, az egész világ megború. ennek következtében ez nem a gyeplőnek az odadobása, hanem egy olyan fajta bizonytalanság, amely amiatt van, ami azért van, mert hogy korábban nem volt ilyen helyzet. Én a civil civilapályámban egyfolytában ezt próbáltam érzékeltetni, de a beszélgető partnerei a műsor végére értették meg azt, amiről ön beszél, hogyha olyan szituáció van, ami korábban nem volt, az ilyen helyzetet tud teremteni. Ezen olyan nagyon nem lehet csodálkozni. Az, hogy bizonyos dolgokat nem ért. Az, hogy bizonyos szituációkra önnek vannak ötletei, amit hol megfogadnak, hol nem, az természetes, de azzal önnek is szembe kell nézni hogy miután ez egy a szó átvitt nem a szó konkrét értelmében vagy jogi értelmében rendkívüli állapot, ehhez mindenki most keresi a használati útmutatót. Jó, de hát azért a józanész alapján azért a sportrendezvényeket igazából, vagy hazák, főleg a BL döntött, Hát, Egyrészt az nem a BL a döntő, döntő volt, az a Superkupa döntője volt, másrésztről hát, én ezt értem, de szükség. ha már telefonál, akkor olyasmit mondjon, ami valóságos. Köszönöm, hogy telefonált. Magányos Ezután már a 877 0877 Bármilyen nem csak témában, beszélgessünk, hol eddig voltunk, s csak a világ, Szomorú kék volt és beszélt velem Tudta, hogy nem látom öt és sem Tudta, hogy nem látom, hogy öt és a sem Szomorú kék volt az esetben Elfordította már gyorsan fejét Elvette a szát és elment hamar Nem maradt utána, oh, oh, más csak egy dag Ha jönne egy asszony, ki engem keres Mondjátok meg, hogy a szívem üres Magányból születhetem még egy dal, magányból születhetem, ó, már még egy dal. 061877, 0877, ma 2020. szeptember 28-án, hétfőn, 5 perccel reggel fél 8 előtt. Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Jó reggelt, fialó úr! Pető, István vagyok, Miskószról beszélek. Jó teszem. Azt, azt szeretném megkérdezni öntől, ha ő állítana össze a civil pályán vendégeit, a magyar doktor meghívná? Miért ne hívnám meg? Um, nézze, uh, egyebek közt azért is vetődött fel a Fiala a pályán cím, uh, amire én azt kértem, hogy ne módosítsanak évközben, ha már akkor az legyen januártól, mert itt az így a világán senki sem, vagy csak nagyon kevesen civilek ha pedig Magyar Györgyben azt tiszteljük, ami akkor nyugodtan mondhatja a véleményét, amit az ember onnantól kezdve Időnként, mint egy politikusi megnyilvánulást vesz figyelembe, amely túlnő azon a valóság tartalmon, amihez éppen e, hozzá kéne szólni, de hát melyik politikus az, aki ragaszkodik a tényekhez? Az a feszültség, ami a műsorban érzékelhető volt, az nem értel el azt a szintet, ami alapján én két percre leültettem volna bármilyen büntetőpadra magyar gyögyöt, nem is hiszem, hogy ez egy jó ötlet lenne. Nekem, nekem nagyon tetszik ez a pengelváltására, mert össze volt önök között. Igen, Magyar György némely pillanatban a tévedés kockázatát fenntartva, a demagógiát tekintve és a populizmust tekintve már-már politikusi magasságokban vagy mélységekben száldos vagy fetreng megfelelő rész aláhuszandó. És ezt ő nem nagyon hajlandó belátni, függetle attól, hogy azért ott nagyon mélyen a szemében ott van az, hogy ő evel tisztában van, de ez az ő létezésével van összefüggésben. Őt arra, amire én műsorom belül figyelmeztetem, ha ez egy jó szó, hogy figyelmeztetem, ember nincs más műsorban, aki ezt megtenni. Ez így van, ahogy mondja ön. Ettől persze egyáltalán nem biztos, hogy nekem igazam van, tehát én ezt nem gondolom. Ő minden esetre, például amikor az amerikai bank elnök felelősségéről, lehetőségéről, minden hatóságáról beszél, egy olyan elemet dob be, vagy dobolt be, aminek az így egyadt a világán semmi köze nem volt abban a beszélgetésben, ráadásul közhely volt, Matolcsi György volt a hívószó, én azt értem, de ő ott valójában akkor azt azért mondta, hogy ő azt a renoméja amit éppen akkor megrezget, visszaszerezze, de ezzel a gyakorlatilag a beszélgetés tévútra viszi, és amikor én erre figyelmeztetem, akkor azért figyelmeztetem, mert hogy az ember drágának találja a műsoridőt. Akkor én zavar, zavarba volt, akkor én így van, igaza van, akkor én zavarba volt. De, de mondom, Magyar Györgyöt egyrészt nagyon szeretik a nézők, az, hogy én szeretem, ez nem egy jó kifejezés, mert így érzelmeim nincsenek iránta, de ha figyeli a műsor, nem egyszer volt már, hogy műsor vendég volt, néha megszólal benne ez a hang, azt kell, hogy mondjam, hogy a korábbi, tehát a múltat figyelembe véve korábban 10-ből 8 így volt. Szerintem most 8 ez nagyjából 6 van így, hogyha ez lemegy négyre, a számomra már optimális lesz. Jó. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm további tovább szép tapot előnek is. is, de ha bárkinek más benyomása volt és az ellenkezőjét akarja elmondani, én természetesen azt ugyanilyen nyugodtan meghallgatom, és próbálok válaszolni arra a felvetésre, ami egyébként elhangzik vagy el se hangzik. 061 877 0877, Nem maradt utána más csak egy Nem maradt utána más csak egy dar, utána, hú, csak egy dar. Szomorú volt az összetem, Szomorú kék volt és beszélt verem, Tudta, hogy nem látom több és a sem Tudta, hogy nem látom többé, és a sem Tudt, Szomorú képében 061877 0877 Elmondotta már gyorsan fejét Elbette a cát és elment hamar Nem maradt utána más csak én. De ha már szuperkupa döntő, akkor például ma reggel a klubrádióban meglepetten hallgathattam az önkormányzati percekben azt a beszélgetést, ami Horváth Csabával folyt, és amely tartalmát és hangvételét tekintve 180 fokban más volt, mint amit én folytattam vele pinteken, már pedig azt el kéne tudni dönteni, hogy a stadionban tartózkodók egyébként mennyire voltak fegyelmezettek vagy fegyelmezetlenek, mert az nem jó, ha a klubrádióban fegyelmezetlenek voltak. a Csibban pedig fegyelmezettek voltak. Jó reggelt! Jó reggelt! Molnár Emő vagyok Budapestről. Emő? Igen. Az Emő vagy Emőke? Hát Emőke, csak már mondták néhány hogy nevetézzem már mindig magam. Jó, rendben van, csak megtaláztam. Na jó. Molnár Emőke úgy is. De jó, oké, rendben Egy öreg jogásznő vagyok. És mint ilyen, Uh, hát egy kicsit azért uh, kitágítom ezt a keretet, amiben a ma reggeli beszélget és a magyar győggyel kapcsolatos véleménnyel kapcsolatban, mert én nagyon nagyon őt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen ilyen uh, uh, beszélgetéseket is hallok a televízióban, mert kedves Fiala úr, önnel beszélek már? Eddig is velem beszélt. Na, attól gondoltam, úgyhogy csak nem tudom azért, hogy a műsorvezetésnek a a folyamat ebben Itt a Nincsenek műsora. kisasszonyok, akiknél le lehetne adni az embernek a nevét, vagy a kabátját. Itt én vagyok a kisasszony, a műsorvezető, csak az ott. Értem nagyon vagyok. helyes, és érződik a műsor a színvonalán. Köszönöm szépen. Figyel. ezt akarom elsősorban mondani, hogy azért ebben a egyébként is, de ebben a koronavírus verte világban. Ó, ha van, és azért van ö, magyar értelmiség Budapesten feltétlenül másod is. Nagyon sokat számít, hogy van a televíziónak különböző műsora, megnyilvánulása, időpontjai, mert ha ez nem lenne, akkor egyszerűen szinte lehetetlen lenne ezt a, ezt a kor karantén jelleget betartani az otthonunkban pedig. Megpróbálom hogy... lefordítani, amit mondnak kicsit ilyen százból ha jellegű, tehát szanaszét mennek a mondatok, de végül is ez nem baj. Ő önkaranténban ön ön van. Hát szoktam mondani, hogy visszavonultam SK. Ugye, ez azt jelent, hogy saját karanténon é Értem, van. magyarul az életkor. Egyedül élek az otthonomban, és amikor van én, egy olyan ön mozgás ön, problémám. Ön ön úgy döntött, hogy mozgás problémával együtt vagy attól függetlenül életkorára való tekintettel. Te otthon... Hát, igen, sajnos 84. kévenben vagyok. És úgy döntött, hogy még maradna, és nem teszi magát oda a teljes felületében a koronavírusnak. Hát így, nagyon jól fejezte ki magát. És nézi a, a tévét, mert valamit, valamit nézni kell, meg valamit Igen. kell hallgatni. És az bor nagyon-nagyon örömőre szolgál. Azt árulja el, hogyha nem lenne koronavírus, akkor mit csinálna? Na jó, hát ilyenkor korán reggel, bár mostanában már nem alszom sokat, de mindig kapcsolok valamilyen jó, ne, én nem ezt kérdezem. Azt médiára, kérdezem, de türelem, hát én de lenge... Türelem, azt kérdezem, hogyha nem lenne koronavírus, akkor Igen. többet lenne távol az otthonától? Hát persze. És hova persze, menne? Persze. Hova szokott elmenni? Hát nekem vannak még a korommal ellentétben barátaim, családom is van, akik nem szorulnak arra most már, hogy én belásároljak neki, és én. élnék egy szabad, idős értelmségi életet. Rengeteget jártam, ha lehet színházba, hangversenyre, még mindig van lehetősége. Nyáron Kirátulás kimozdult, ki. vagy nyáron sem mozdult ki? De voltam, azért bírom pillanatnyilag most ezt a helyzetet, három hetet voltam évizen például. És mióta van megint önkéntes karanténban? Hát visszajöttem úgy sajnos, hogy volt egy balesetem azért, az is hozzájárult kétségtelen, de teljesen ez egybeesett. Körülbelül tíz napja. Jaj, ne, ne is kérdezem, mert elmegy a jó kedvem maradéka. Akkor figyelj, ha valamit mond, én arra rákérdezik. Tehát ha azt mondja, hogy hát volt egy balesetem Köszönöm szépen, és nagyon udvarias is ezzel, köszönöm. De én csak azt akarom mindenképp mondani, hogy, hogy én nekem mennyit jelent az... Ezt én értem, ezt én értem. Áll, van, hogy... van, van, van Videó, és nem, nem vagyok kényszerülve arra, hogy ilyen csupa hülyeséget nézzek, érti? Értem, de hát mindenkinek más a hülyeség. Hát a... És akkor ön bevásárolt, nem tudom, hány hétre? Hát vagy... azt igen, azt azért, azt azért megtecem, de hát most annak is nagyon örülök, hogy nem vagyok úgy korlátozva, ahogy az előzőben voltam. Ha, ugye... ha, ha senki nem vinne föl semmit se, és ön sem menne le, akkor hány napra való élelmiszere van? Hát én nekem tele van a mindig. Én nem vagyok az, a nyugdíjas vagyok, de nem az a kis nyugdíjas, akinek ezt Azt okozna. mondja meg nekem, hogy egyéb iránt az, hogy ön nem mozdul ki, az azt jelenti, hogy ön se fogad, de hát hogy vendéget se fogad? De fogadok, aki Tehát a vannak családjön. barátaim. Az a nagy szerencsém, hogy vannak körülbelül tizen olyan, tíz évvel fiatalabb barátaim. Korábban én nagyon sok turista programon vettem részt, és volt egy egyesülete a, a nem a cégünknek a... Na hát én korábban ügyész voltam 40 éve, aztán 23 évig még ügyvédnek képzelje. Hát aki hosszú életet él, az, van ilyen időre hoztása. Hát igen, de ennek a hosszú életnek... Ebben a szakaszában, ha nem lenne ATV meg RTL, meg azért én megnézek mást is. Na egyet mondjak, borzasztóan érdekes volt, és hát nem tudom, hogy hogy, hogy mondjam ezt, Jó, láttam egyenesen. a napokban egy filmet ezen a, mert kíváncsiságból megnézem ezt a, a jobbold alaposan jobb oldalinak tartott új pesti adócímű, akármit. Pesti TV. Tessék? Pesti tévé. Ne, pesti, pesti tévé. Az, azt mondom. Na, az! Hát ott volt egy műsor, egy ilyen dokumentum film Inferno címen. A bokor Péterről és terrel és más most nem akarok itt a részletekben a rajkperről és a mellé kapcsolódó dolgokról. Én is láttam tegnap. Láttam, akkor nem beszélek Hát ez valami döbbenetes volt. Le nem tudtam tenni. Én, én gyerekként emlékszem a, a rajkperrel kapcsolatos rádióadásokra, meg a, a társadalomnak a reagálására, erre az egész dologra, akkor Hát, ha ezt meg, meg tudnám még egyszer nézni valahol nagyon megnézni. Szerintem interneten megtalálja, gondolom, hogy. Hát interneten, van. na most én már annyira vén vagyok, tudja, hogy én tudok, hát dolgoztam 23 évig ügyvédként, titkánom nem volt. Hát értek én a, a annyit valamennyit a számítógéphez. De hogy én nagyon nem szeretek leülni elé, az biztos. Ezt értem, de más lehetősége nincs, hogy megmintem. Hát igen, de az embernek kénytelen mindig ez van, hogy az, amíg esze van valamennyi az embernek, akkor először is minden nap el kell dönteni, hogy, hogy mi az, amit meg kell tenni, mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit meg tudok tenni. Aztán ezt szerint élünk, nem igaz? Ezt nem tudom, de a kellő bölcsessége megvan az élethez. Köszönöm szépen, a telefonát. Hát köszönöm én is. Szóval csak azt akarom mondani, hogy hálás vagyok nagyon magának is, a kollégáinak is, és nem baj az, hogyha ha nem, nem mint egy mozit nézzük a tévének az adásait. A viták borzatóan hiányzanak ebből az országból, de amennyi van, azt a az ilyenfajta újságírónak, mint ön is. Köszönhetjük, és köszönöm szépen. Mindjárt megveregetem a vállam. Köszönöm szépen. Mekkora csúszás van. Én itt veregetem a vállam, és ott meg másodpercekkel később történik. Úgyhogy, ha netán meghalnék, akkor képernyőn később halnék meg, mint a valóságban. Hogy a köztes használnám, azt nem tudom. Ma a 2020. szeptember 28-a, a hétfő van és 9 perccel múlott reggel, fél nyolc, ez a Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fiala János reggeli ajmenése. Elérhetőségem 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kovács János vagy Budapestről, és tegnap a Iradóba. Láttam a miniszterelnök urat, aki a szabad pálinka főzés gondolatának tizedik évfordulóját ünnepelte. Hála jó Istennek, igen! És azt mondta, hogy ilyen nagyszerű gondolatok nem csak Budapesten születnek, hanem a terepen is, vidéken. Hát én ezt, ezt nem tartom egy eget rengető gondolatnak. Különböző. Ön, ön nem tartja annak, ő annak tartja. Ennél nagyobb baj egyiküknek se legyen. Rendben van. Köszönöm szépen. Hát, még én. Szoblalj meg, édesem. Öreget. Más mondanó? Oké, rendben van, most hogy kihányta magát, van egyéb. Jó, rendben van, a szarására nem vagyok kíváncsi. Tudja, van az a kor. Amikor telefon betyárnak lenni érdem, én azt gondolom, hogy ön túl van rajta, ön egyszerűen a tévedés minimális kockázatával hülye, de vannak ennél nagyobb problémák is a világban. Gyereget. Épp jó reggelt kívánok, Farkas Mária vagy a A szombati vendégbak, ön hívja a vendégeket, vagy a Slazánskék. Nem, nem én hívom. És van be, befolyása arra, hogy ki lesz ki a vendég? Van, de nagyon ritkán élek van. válthatok témát? Bármit, bár, bár, bármit. Tett. Beszélt már olyan emberrel, aki volt a stadionban? Uh, nem és egyáltalán élő emberrel olyan, aki kim volt, nem beszélt? Hát beszéltem, mert hát a Rónai Egon előtt elmondta, hogy ott volt, és szelfizet is lehetett látni, hogy bement, nem tehát én is, én is meg voltam hívva, fájt a szívem, mint a nyavaja, de úgy döntöttem, hogy a, az a hang, amit én megütök ebben a kapcsolatban, azok a műsorok, amelyeket én vezetek, amelyekben nem klasszikus riporter vagyok, hanem, hanem mindehhez hozzászólok, belekotyogok, nekem nem állna jól, hogyha én oda elmennék, de Különösebben olyan nagyon kíváncsi, nem vagyok arra, aki ott volt. Azt tudom, hogy az egész úgy hatott rám, hogy fél órával a meccs kezdete után elzártam a televíziót, ami rám nem jellemző. Tehát azért érzelmileg nagyon megviselt, hogy nem mentem el. Mondhatom, azt, hogy a ette Mert hogy nem mentem el? Igen. Ha most kérdezne, mint amikor kérdezte a, a nézőket, és általában azt mondták, hogy jól tette, hogy lemondta. Én most utólag mondhatom, hogy rosszul tette. De miért? Mert én ott voltam. Én értem, hogy ön ott volt, de most ez mennyiben ellenérv arra, hogy én nem mentem el? Az, az nem. Nekem volt élmény, elnézést kérek, hogyha most egoista vagyok, rendkívüli látvány volt és rendkívüli volt a biztonság. Még a kapuhoz sem mehettünk oda, ahol legalább ketten álltak sorba. Én ezt értem, és nem is vitatkozom önnel különös hogy ön ott volt, én pedig nem. Én az egészre úgy tekintettem, mint egy olyan dologra, amivel kapcsolatban én úgy formáltam véleményt, amivel szembe mentem volna, ha elmentem volna, szívből örülök annak, hogy ön jól érezte magát. Tehát nem egy politikai állásfoglalás volt a részemről, én úgy gondoltam, hogy összeegyeztethetetlen az én korábbi megnyilvánulásaimmal, ha elmegyek, illetve ha valaki megkérdezte volna, hogy én egyébként, amikor ez ügyben megnyilvánultam, és azt mondtam, amit mondtam, és amikor elmentem, az hogyan tudtam összeegyeztetni, akkor azzal biztos zavarba hoztak volna, és ezt inkább gondoltam, hogy kikerülöm. De szímből annak, hogy, hogy önnek nagy élmény volt. Biztos vagyok benne, hogy az volt. Amikor én az urugvái meccset láttam, az Urugvályiak elleni, a nyitó meccset, akkor ez az egész fantasztikus volt. Itt pedig hát olyan labdarúgókat lehetett látni, akiket én nagy valószínűséggel nem fog látni soha. Igen, igen, de én tiszteletben tartom, képzelje rendkívül következetesnek tartom az ön véleményét. Ó, nem vagyok én olyan következetes. Ebben következetesnek kellett lennem, de, uh -huh. de... ráadásul megkérdeztem különböző embereket, tehát még egy ilyen uh, rögtönzött kutatás is végeztem, meg hát nagyon hatott rá, amit a barátnőm mondott. Uh, a csatorna véleményét szerettem volna megtudni, de a csatorna nem válaszolt, úgyhogy... Uh -huh. Én azt állítom egy, ez, ez a saját vélemény hogy szebb, mint a számszíró tehát a Puskás Ferenc stadion pillannyilag vadonatúi állapotában, még nem lelakott állapotában egy megnyitásában szebb, mint a szánszíró. De mondom, Zero. én már ott többször voltam csak éppen nem ezen a meccsen tehát egy, a nyitó meccsen uh -huh. ott voltam uh -huh. és ott voltam korábban is amiről ön beszél, azt tapasztaltam uh -huh. a szánszíróval uh -huh. nem tudom összehasonlítani hogy ott nem voltam ön egy ilyen nagy meccs néző? Én nagyon nagy meccs néző vagyok. <laughs> Nagyon, nagyon sokan utának érte, hogy nem Mi? tudom, hogy kik a főszereplők a magyar sorozatokban, viszont tudom, hogy melyik csapatnak ki az edzője. Harmadik térmát is kérezhetek? Hajra! Mennyire tudja rendezni az ügyvédúrral a ellentétes véleményét, hogy a műsor után? Nézd, ez egy nagyon érdekes dolog. A magyar úrra gondoltam, én, én, én, de szólt már önre én... az Amecsnikra is. A helyzet az, hogy ezeket a beszélgetéseket mármint utána. Általában én szoktam kezdeményezni, ha egyáltalán kezdeményezem, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos szempontból ez egy a szónak abban az értelmében, hogy utána felállnak az emberek, és úgy bevágják magukat taxiba, mint hogyha egyébként előtte öt perccel nem vitatkoztak volna. Én ettől nem vagyok elragadtatva, máshoz voltam szokva még előéletemben különböző Rádió és tévé csatornáknál, de most ez így megy. Tehát, tehát ugye nagyon nagy igény, olyan már volt, mikor a Szlazsánszkinak valaki azt mondta, hogy ha én még egyszer így viselkedem, és soha többet nem jön el, amit a Szlazsánszki nagyjából mint valami villámhárító tudomásul vesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy néhány villongást letekintve a Szlazsánszki valamit viszont face-to-face, -face, tehát szemtől szembe intéztünk, e tekintetben egy tökéletesen megbízható pali, és természetesen ennek következtében nekem is tökéletesen megbízhatónak kell lennem így aztán nyugodtan állhatunk háttal is egymásnak, ami egyébként ebben a mifajban amiben én vagyok, nem egy általános jelenség. Most a berjen meg a másik vállát is, mert rendkívüli bölcsét is. <gül> Azt nem teszem, aztán már végképp hülyét csinálok magamból. Köszönöm szépen, hogy telefonálsz. Ne. Ezt szüntettem. Gondolják el, hogy az egész műsor nem áll másból, mint hogy vállon fogom veregetni maga, azért ez. Jó esik, ahogy ezt mondják, meg jó esik a figyelem is, de vállveregetésből is megárt a sok. Na Most, ha valaki telefonál, hogy köpjen szemem magam, akkor az a helyzet, hogy ezt nem fogom tudni fizikailag megvalósítani. Köpni egyébként is nagyon rosszul tudok. Ó regelt kívánok! Hányszor fog még hányni ma? Figyelj, hogy erőlkedik, aranyeret kap. Így szeretnék az előző betelefonálóval kapcsolatban mondani, hogy az én egyéni tapasztalatom azt mutatja, hogy egy műsornak kifejezetten, ha nem is tesz jót, de az érdeklődést, mutat, az érdeklődést iránt, az érdeklődést mármint a műsor iránt mutatja az, hogyha egy, kettő, három, négy vagy akár sok visszatérő hülyéje van. Tehát az valahol a népszerűségnek a foka, úgyhogy bizonyos szempontból uh, csak örülök. Örülni tudok, hogy van egy ilyen hülye, de legfeljebb kicserélném néha másra is, mert hogy a változatosság gyönyörködtet, és az a hülyeségre is honatkozik. 061-877 0877 Fel van húzva mind a két eredőny, most már látom, most már van annyira világos odakünn. Ma a 2020. szeptember 28-dik a hétfő van, 5 perccel múlott, 318 1 8 ez a kéfei, Jancsi, minden, amit az azaznapról tudni kell vagy érdemes. 061-877-0877 Széllettem. Égvel szállok, földhöz nem kö semmi sem, jöttem hordlással, ismerj meg engem. Én hoznám a holnapot, föl a napot, süssön rá kényesen. Árkom bokron követném, rossz kedvét messze vinném ügyülnék. Az égben. Fent. Ha én szél lehetnék, Egy lányt megkereshetnék, A világban. A világban. Kicsiteném homlokát Éjjel őrizném házát Bámulnám Álmában Jöttem Hadlás alatt Ismerj meg engem Én a szél voltam már Veletem, nem szállok Fenn már A földöt köt minden Jöttem hadlás alatt ismerj, ismerj meg, meg engem, engem. Ha én szél lehetnék, egy lányt meg. 06 877 7-es percünk világban. lesz reggel 8 óra. Szétkulinám hosszú haját, port az útról merre jár, szalad még nyomában. Gombat nyomtam meg. reggel kívánok Fialó, Sziládi vagyok, Skóciából, glasgow telefonálok. Nincsen semmi kérdésem, csak annyit szeretnék mondani, én nagyon szeretem a műsorát. Ennyi. De miért nézi ez Glasgow-ban? Az én műsorát? Igen. Hát gondolom, Menjön azért az ment az el... hát miért ment el Az ember azt gondol... Jó, hadd ne válaszoljak már én a kérdést. igen. Um, hát ez még 12 évvel történt. Um, nem voltak olyanok a ha láttársai Magyarországon. Jó, tehát fogta Amit magát, és elment, és akkor gondolom, kicserélt egy csomó dolgot, végül is én mire vagyok jó? Olyan vagyok, mint valami kötél, ami a hajót oda köti a bójához, vagy mi? Hát elment innen. Amikor, amikor képbe akarok kerülni az otthoni helyzettel, akkor megnézem az önműsorát, és akkor képbe kerülök. De mire akar képbe kerülni egy olyan országgal, ahol nem él? Azért, mert annak ellenére, hogy 12 éve, 8 évek, szeretem a hazámat ugyanúgy. Um, mi úgy, köze, mi kö, otthoni, most mi köze van ehhez az országhoz, a szó legjobb értelmében. tehát Nem azt mondtam, hogy mi köze van hozzá, hanem hogy mi, mi köze van nézze. hozzá. Um, nyilván itt élet, olyan értelemben nincs közöm az országhoz. Kérdeztetek valamit? Ott is fog meghalni. Nem, egy nem tervezem. Nem, nem, az kérdez, nem, nem ezt kérdeztem. Nem azt kérdeztem, hogy, nem kérdez. hogy meg akar Azt kérdeztem, nem, hogy. Nem nem szeretnék. Tehát egyszer azt gondolja, uh, hogy visszajön? Igen, de mivel a gyerekeim már itt születtek, uh -huh. és ugye itt van az ő kis életük kialakulva, nem tudom, mert uh, nem tudom ezt, ezt, ezt ez a zenéje. Hát ha jól értem, akkor Igen, igen. A kislányom tinédzser a fiam még tíz, a legkisebb kislány pedig hat. És, Anyuk hova valósi? Ő is magyar, tehát mint én. Együtt egy, vár. E, Nem, egyedül jöttem ki, 9 hónapig egyedül voltam, majd kihoztam feleségemet az akkor négy éves kislányommal, és azóta itt vagyunk. És kettő gyermekem pedig itt született. Mivel foglalkoznak? E, feleségem a száznartásban, én pedig takarító vagyok. Mit csinált itt? Otthon, e, hát egy érettségi után e, két éves Főiskola után uh, igazából melóba kezdett állom, mert uh, azt én már nem győztem, tehát a, a, a tanulást, mármint a, a, a, uh -huh. a financiális részét. Uh, azután uh, uh, otthon belekezdtem egy uh, vállalkozásba, ami nem sikerült, és egyébként pedig a, a, a, a vége felé már kaptam egy melót az egyik legnagyobb, uh, a hazai üzletlámsznál, nem tudom ki lehet-e mondani Majd. a Békés Csabai Tesco-ban, uh -huh. árufeltöltőnek jelentkeztem, de a számítógépes végzettségem miatt POS gyártása vettek fölidulai munkára, nagyon jó volt, na ugye aztán kiderült a végén, hogy két-három hónapra kellettem nekik, amíg levent a karácsonyi zűrzavar, azután szépen utcára lettek, de úgy, hogy közben én egy kültereskedelmi intézőt, amfolyamon részt vettem, és ugye annak az volt az alapfeltétele hogyha valaki munkajánlatot kap, azó vesz prioritást. Tehát engem kivettek onnan, emiatt három hónap után pedig utcára tettek, mikor még következő hat hónapig nekem biztos fizetésem lesz. hónap vitte alatt... innen? Félra úr, elegem volt abból, hogy játszanak az évekemben, hogy nem tudom azt, hogy mi lesz másnap olyan értelemben, hogy... De azért, azért ez egy, egy a dolog, hiszen a bizonytalanságot felcserélte a bizonytalansággal, hiszen azt nem tudhatta, hogy ahova megy, ott mi várja. Nem tudhattam, annyit tudtam, mert nyilván nem e, csak úgy simán pattantam a gépre, és jöttem, hanem nyilván előtte ezt megerőzte. E, tehát az a cím, amit én kaptam, én azt lellerőiztem, beszéltem az emberrel, majd megkaptam a, a, az itteni... Miért pont Skócia? Ez, ez, ez, ez véletlenül jött. Ez véletlenül, ez csak így alakult. De volt egy személyes ismerettsége, és abban megbízott? Nem, hanem később ide jött, hogy az a, az a, az a srác, aki felrakta a hirdetést, uh -huh. e, sopört keresve, a, a, a tőlünk 9 km lévő városból származott. Tehát még úgymond földik is voltunk, és akkor ő mindent Mindent, minden tanácsa engem ellátott, hogy mire kell figyelnem, mit csinálják, és minden teljesen kapott, és így... így akkor így hány így éves volt? Jönni. Én voltam akkor, hát 12 éve, 28. 28 éves volt. Mikor volt utoljára Magyarországon? Na ez, ez a durva, 2011-ben. Ez nem semmi. Igen. Rokonság van itt? Magyarországon persze, persze. Szülők? Szülők? Már csak egy szülő van sajnos. Apa anya? Édesanyám, édesanyám 84 éves. Mi az ok annak, hogy nem volt Magyarországon 9 éve? Hát igazából... Tudja, azért kérdezem, mert miközben nem volt itthon 9 éve, aközben általa meg tartja valahogy a kapcsolatot, hogy képben legyen, összefér a kettő, csak magyarázz el, hogy mi az oka. Ha azt mondja, hogy pénztelenség, értem, de valószínűleg annyi pénze azért van, hogy idejön, és mégse tette kilenc életeség, és ez édesanyját utasztotta ki, meg olyan is van, hogy az ember nem látja az anyját kilenc évig, tehát rengeteg dolog van, csak mondja meg, hogy, hogy van -e ennek, nem is az, hogy mi az oka, van -e ennek jó oka? Igazából Okot nem tudok rámondani, édesanyám az sajnos nincs utaztatható állapotban, már régen nincs a betegsége miatt, ő rá nővérem figyelt, ő a gondozója, egyébként pedig igazából úgy voltam vele, hogy lassan, lassan megszűntek azok az otthoni kapcsolatok is, amik, tehát még éltek, amikor én kijöttem, aztán így, ahogy telt múlt az idő, én ugye még kapaszkodtam volna visszafele, de vettem azt észre, hogy ezek a kapcsolatok már nem olyan Oké, okay, de akkor én mire kellek nincs. magának? Én a vadideket. De, de, de, hát ez annyi, hogy, hogy a műsorait nézve képet kapok arról, hogy mi megy ott. Képet kapok a családról is, mert azért tartom a kapcsolatot velük, de hogy a politikai helyzetben mi a lényeg? Hogy otthon mi folyik? Hogy, hogy mi a véleménye olyan, olyan rívós gondolkodású embereknek, akik hétfőz, hétfőz, műsorában vannak azokat én, én szeretem a műsorákat. Ezt én értem, csak hogy, hogy vajon abból az ember ha talajmintát vesz, akkor mire jön rá? Hiszen ha én hát jól értem, akkor valamikor a, oder, oder, a bajnai oder, oder, oder. Gordon vagy a Gyurcsány idejében hagyta el ön az országot. Igen, Igen. Hát, aminek ami egy más... egyébként nincs is igazán közel, ahogy kiveszem a politikához. Nincs, nincs, nincs. nincs. Hát, Hol járt Magyarországhoz hoz... a legközelebb? Gondolom, hogy külföldre elment. Nem, ez a másik dolog. Életemben. Ki sem mozdult? A Román nem, a román határhoz nagyon közel Békés megyéből, Békés városából való vagyok nagyon közel van az határ útlevelem se volt illetve ez a vicc, hogy még most sincs személygazolványon vagyok kint szóval ennyire nem siettem haza és ez mikor jár le? hát 2022 márciusában a szóval addigra valamit úgy is csinálunk és a, feles kell, és a feleségesebb volt sehol? Nem, ő sem, ő sem. A gyerekek, akik kint születtek, ők tudnak magyarul? Igen, beszélnek, de hát most már egyre nagyobb problémát látom az, hogy hát egymás között már angolul beszélnek, ugye, és tehát magyarul... Ott beszélnek a... ezek a gyerekek magyarul, miközben abban az országban, ahol főleg magyarul beszélnek, ott egyáltalán nem voltak. A kislányom még éves koráig otthon Hát Értem, de, de hát a további kettő nem... Igen, de tőlünk hallják, ugye, itt hát itthon magyarul beszélünk. A rösögnek van egy darabja emigránsokat címe, nekem most valamiért ez bemiközben be, miközben ő nem emigráns. Hát. Uh, ott hány óra van most? Egy órával vissza, vagy 7 óra kettő perc 30. És mennyire tud a COVID-helyzet, mert ahogy hallom, ott a szigetországban ott nem túl jó a helyzet. Nem, nem, nem túl jó itt. Uh, most uh, azt hiszem nem akarok vészegéppen a pénteki napon. 4462 volt az új covid registráltok száma. Nagyon be veszülve az NHS. Nagyon uh, hirdetik most, hogy uh, az influenza véget uh, még, még óvatosabbnak el, hogy legyünk. Ön, az ha megbetegedne, meg... akkor kapna olyan ellátást, ami nem bírnia a tönkszédére? Igen. Én, igen, nekem volt részem ilyenben. Uh, kerültem 2018-ban kórházba. Egy ilyen ennek, hogy nem volt, nem volt komoly. A másik az, hogy ugye Magyarországon soha életemben nem voltam még kórházba, látogatóként csak. Itt pedig fekvőbeteként kerültem a kórházba, tehát azért voltak elképzelésém, hogy milyenek otthon a kórházi viszonyok, meg azóta is ugye a híreket ugye, hallja az ember, de hát itt ez, ez ég is föl volt. És én, nekem ez, ez tehát hatalmas élmény volt. Egy szobás, egy szobás, bocsánat, egy ágyas szoba, tévé, internetben öm, valami patyolat tisztaságú fürdőszoba. egy jobbként lenni. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Igen. Engem Fiala Jánosnak hívnak. Ön? Én Szilágyi Attilo vagyok. Itt nagyon értem, szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Viszont hallásra. Azért azt hadd ne kelljen önöknek elmondanom, hogy az milyen érzés, hogy Függetle attól, hogy önök milyen véleménnyel vannak rólam, egy ember skóciában, alapvetően az én műsoraim alapján állít ki az itteni helyzetről valamiféle izét. Nem a felelősségről beszélek, hülyeségeket nem fog, de zavarba ejtő. Jó reggelt! No. Jó reggelt! Köszönöm. Figyelek! Tiszteletem, hát a. Hello. Figyelek. is kicsit késünk, igen. Jó. Én az előző felszólalókhoz, vagy beszól, betelefonálóhoz szólnék, hogyha megengedi. Tényleg, te kérdezte, ugye, Figyel hogy vajon miért néz Skóciából. Hát mondom a véleményem, jó, persze nem biztos, hogy így van. Elnézést, Ön fogja megmondani, hogy az előző ember színe. Igen. Ön... Szerintem, én azt mondom, hogy szerintem. Arra nem én vagyok, szerintem. ne arra kíváncsi. Ha ön egyébként Hottentotta országból nézi a, a műsoromat, és ön elmondja, hogy ön Hottentotta országból miért nézi, azt szívesen meghallgatom. De hogy ön elmondja a másik ember helyett, hogy ő miért nézi az én tévéműsoromat, arra kurvára nem vagyok kíváncsi. Jó reggelt! Elnézést kérek, megint én vagyok. Ne, ne, én nem, nem, fel... nem szeretném, köszönöm. Esetleg holnap. És hogyha lenne egy harmadik ember, aki elmondaná, hogy az előző telefonáló miért akarta elmondani, Szilálgyúr miért telefonált, Skóciából őt is lebeszélném. Van az a fontoskodás, amit már én se bírok. 061-877-0877 Üdvözlöm, Rotter Ádám vagyok tolnára. Marhára tetszett az <gül> előző Nem fogadok, tehát uh, ne ugyan, hogyha ön telefonálna, és egy másik ember elmondaná azt, amit ha ön nem mond el, akkor önön kívül egyért, senki nem mondhatja hát hát el. annyi pofázó ember van az országban, hogy nem, nem hát, igaz. De, de ez rendben én van, én de, de mit, itt, itt. Itt, itt, itt, itt kapnak itt egy ilyen, nem tudom... De nem nevelés, nem nevelni akarom <túlva> őket, minden. Tulvára tetszik, a maga elműső lehet. <túlva> Jaj, bocsánat. Figyelj. <túlva> na, lenne. Nem, de fel fogom majd magát hívni, hogyha van egy-két ötletem, Most például lenne. csak most tületem. úgy telefonált, hogy milyen jól helyre tettem a másik embert. Oké, okay, hát akkor bevárom, amíg van ötlete ezen túlmenően, és akkor... A fogunk A The house is burnt, the children are gone Azt gondolják el, hogy süt a nap. A Szegeden voltam. Szegedet valamiért nagyon szeretem. Egész fantasztikus idő volt. Fogtam, berámoltam a honpolát. Japány gyártmány autómba és itt hagytam az összes gondomat, aztán visszajöttem hozzájuk vasárnap. Jó reggöt! Uh, jó reggöt. a Zsidó keresztény háborúról nem beszélhetünk? Hát, ha van mit. Aha, ami a színé egyetemen megy. Hogy az zsidó keresztény háború? Igen. A, a, a zsidó kultúrát, a, a, a zsidóktól vissza venni a magyarországi kultúrába elértelhetnényeket. És erre mikor a jött rá? A keresztények. Marhaságot tetsz? mondok? Nem tudom, fogalmam, annyira meglepet, hogy jelen pillanatban... Hát, uh, herc, régebben én nagyon mellene voltam zsidóknak, egy-két dolgot olvastam róluk, ami marhaság, persze. A hercnek a tézisét, hogyha idézhetném hogy mi kell ahhoz, hogy elfoglaljanak egy országot. Nem szeretem a zsidókat, se félre ne értsem. Tehát az kell, három dolog kell, hogy elfoglaljanak egy országot. A kereskedelem, a sajtó és a kultúra. A kereskedelmet már elvették. A mindegy, nem, nem részt veszem. A sajtót most visszavették. Most jön a legnagyobb falat a kultúra. Kövér miért mondta azt, hogy még egy ciklus és befejezik a munkájukat? Én most arra nem jöttem rá, hogy ön kinek drukkol? Én a, tulajdonképpen a zsidóknak mely fokkal jobb, mint a keresztények. De mennyiben? A, abba, hogy, az, hogy hagy, hagyják az embert e, élni. Hagynak náluk pénzt, úgyis náluk fogjuk elkölteni az ő boltjukba, de hagyják élni. De a keresztények a nem hagyják békén? lerabolják, tessék? A katolikusok lerabolják önt? Igen, igen, igen. Erről tehát van konkrét elvese, tapasztalata? nézze meg a, a templomokat. Tehát, hogy mindenik a pénzről szól. És a zsinogógák a, nem szólnak a róla? A is a, a, a lényeges dolga, a leglényegesebb a pénz. A katolikusoknál nem. De hogy nem. Hát nézzek meg, hogy mennyi mindenük van. De, de most sikerült hát, eljutni oda, hogy ugyanazok, akkor mennyiben mások? A, amit említettem az előbb, hogy a, a zsidók hagyják élni az embert. És akkor most tehát... mi legyen a Színház és filmvészeti Egyetemmel? Hm? Hát a, a, az pedig a kultúra. Hát nézze meg, hogy a rége, rége, mondom én, na, da Régen nagyon sok zsidó, összetartó népség a zsidó, elnézést a népséggel. Tehát összetartó csapat zsidó, és szeretik egymás okosabbak, mint a, mint a keresztények. Énne mikor ilyet rá? A zsidó kultúrában három-négy évesen már kell, kell írni, olvasni. Tényleg, ezt nem és a keresztények ezt nem, nem utánozni, nem überelni akarják, hanem el, elvenni tőlük, eltiporni őket. Hát Ez nem akarok önnek sem. csalódást okozni, mert ugye én zsidó volnék, és még sem, Igen. Mégsem írtam három és négy éves koromban, az összes többi az olyan fejtörést okoz nekem, hogy estig se fogok rájönni arra, hogy mi ebben az igazság, de nagyon fogok küzdeni. Minden esetre holnap Németh Gábornak lehet, hogy el fogom mondani, hogy ez valójában micsoda, hát hogyha attól megvilágosodik. Késő ez a lebegés elfárad, Egyébként uh, én már régóta tudom, hogy önnek igaza van, hiszen amikor a Secret sztori volt, azt is úgy foglalták össze, hogy a zsidók és a keresztényeknek a háborúja. Tulajdonképpen ebben az országban minden ez nagyon nehezen jövünk rá, és azt követően, hogy rájövünk, azt követően aztán semmilyen dolgunk nincs ezzel, mert ez úgy hülyeség, ahogy van, de hát az egész élet egy nagy hülyeség. Úgy sem érzek már csak, hogy régen késő az a nevedés nem csábít, késő az az ölelés nem számít, késő mint a szemekben néznék zöld ideg a mélység lett maga Jó gyerek. Köszönöm, hogy gondolkodik rajta. Nagyon köszönöm. nem gondoltam, vissza vissza hogy még vissza is hív, kés, De jó szeretni, jó szeretni kés, gondolkodom. Egy más Késő, hogyha valamit nem mondtál, késő, hogyha valaki más voltál. Jó reggelt, reggelt kívánok szerkesztőnek. Soha nem hittem volna, hogy élőben hallgatom a Göbbel Széorzsit. Ő megismerte? Aló. Jó reggelt! Jó reggelt! És ő, más, többé nem sem ő. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagyatilla vagyok Újpestről, és az előző betelefonálok részben adnék igazat itt a sziművészeti Egyetemmel kapcsolatosan, hiszen valóban arról van szó, hogy legalábbis a balliberális értelmiség kezében volt mindez idáig, mind az oktatás, mind pedig azok a hallgatók nagy része is ez a áramlathoz tartozott, akik ott végeztek és ezt szeretné ugye a kormány sajnálatos módon a kormányzásának a tizedik évében egyáltalán ezt megváltoztatni, hogy oda olyan hallgatók is bekerüljenek, akik más értékrendel rendelkeznek, mint amit a jelenlegi vezetés elvár úgyhogy ennyiben látok igazságtartalmat és itt valóban a, a zsidóság és a balvegbárális értelmiségnek azért mégiscsak itt, itt, itt, itt hagyjuk abba és azt se tudom, hogy mikor folytatjuk Értem, hogy önben van igény a balliberális értelmiséget egyben mosni a zsidósággal, de lehet, hogy ennek a hosszabb kifejtésére már nem lesz itt módja. Nagyon igyekszem, hogy ne egy olyan műsort készítsek, hogy utána mindjárt elinduljak Skóciába. Takarítani még tudok. Éppen azt értettem, hogy, hogy miért nem húzod a potmétet. Hát mert vala, tehát önmagában, hogy valaki zsidózik, tehát, tehát, ha az ember rájön arra, tehát én mindjárt nem... attól már távolálok. valamit szeretnék megtudni, miért is telefonoltam. Öregszem, barátom. Nem, nem. Ennek nincs ehhez köze. Attól, J hogy tapasztaltabbá váltam, az tény. Ha jól sejtem, akkor az a katona Klári dal van, amit szeretném, hogyha egybe meghallgatnának. Még csak szét a két és őket is láttam már, akik hitelesítettek, Jó reggelt lehet! lehet? A vonalban Gajda Péter Kispest polgármester a beszélgetést a kispesti önkormányzat támogatja. Mi szoktunk egyeztetni, ha bár csak második alkalommal beszélgetünk, és ez szerintem így van rendjén hogy miről beszélgessünk, és az igényet a nincs semmilyen kivetnivalót nem találtam abban a témában, nevezetesen mindaz, ami a Gáváni híddal, illetve annak a Pesti csatlakozásával kapcsolatos, és tartok tőle, hogy a mai nap nem is fogunk ezzel végezni. Ugyanakkor nem lehet nem szót ejteni arról, említést tenni arról a központosított támadásról, amely részint önt, részint az önkormányzatot, részint baloldalhoz köthető képviselőket érint, hogy ezek mennyire jogosak és mennyire alaposak, e tekintetben én itt nem szaladnék nagyon előre, mert erről fogunk még beszélni, és végül is még, ha lesznek perek, akkor az előtt tartunk, hiszen ami például László Imre történetét illeti, aki ugye az önkormányzati választások idején olyan nőgyekbe kavartak, jobb oldalhoz köthető médiumok, amelyek minden pert elvesztettek. Mégse lehetett azt látni, hogy megtépték volna az akujukat és szortak volna a fejükre e tekintetben. Ami a kispesti történetet illeti, az sok szempontból más, részint abban is más, hogy ez egy folyamatos történet, az is más, hogy a benne való szereplők másféleképpen viszonyulnak a történethez, és maga a történet alapja is egészen más. Ez egyszerre szól, ez egy... Ez egy szeudó baloldali borkai történet, amely akkor nem futotta be azt a kellő ívet, amit egyébként a kirobbantói fűztek hozzá, hiszen ennek kellett volna talán semlegesítenie mindazt, amit Borkai Zsolt kapcsán a sajtó tett, úgy tűnik, hogy nem alaptalanul. Ez csak is kizárlag azért mondom, mert hogy azt a filmet végignézve a Hír amit végignéztem, ezt Yeah. <laughs> A szó átvitt, vagy a szó szoros értelmében ön is, vagy te is úgy gondolhatod, hiszen itt tegeződünk, hogy ezt megúszni nem lehet. A megúszni szó azért nem jó, mert az ugye arról szól, amint hogyha az ember erről egyébként annak igazságtartalma okán nem akar beszélni, de erről egyáltalán nincs szó. Szeptember 25-e péntek korrupciók, kokain, konzumlányok szeretők Kispesten kitálalt a botrányos hangfelvételeken hallható egyik férfi magyar nemzet Hosszú a cikk, ezért lapozok, mert ugye én ezeket kinyomtatom, tehát legfeljebb akkor látod, hogyha a TV-ben nézed a műsort, Mr. Lackner sofőrje, ez Bajer Zsolt írása, másnap, Szombaton, mindez egy olyan filmmel kapcsolatban, amit egyébként vasárnap ad a televízió, tehát ez fel van építve a szó szoros értelmében, ugyancsak Szombaton, a magyar nemzetben Dodi Gabriella, idejene eltolni a biciklit és bocsánatot kérni, egy fideszes önkormányzati képviselő. Köszönöm, a megnyilvánulása szintén a Magyar Nemzetben majd Kocsis Máté Facebook megjelenése imáron szintén a vasárnapi informátorra való hivatkozással Kispest Nagymutyi a koronatanú kitállal. Rossz hírem vagy jó hírem van nem nagyon szeretnék szellemeskedni ebben a képkockában egyébként, amit közzét Kocsis Máté, te nem is szerepelsz. Vasárnap kettő órakor Magyar Nemzet a gangster a Kocsis Máté a kispesti botrányról, és aztán este talán 8-tól maga az informátor, amely hosszan megszólít egy sofőrt, aki elmeséli nem csak azt, hogy milyen korrupció van Kispesten, hanem hogy az így nyert pénzen, hogy élnek, hogy dőzsölnek kispesti önkormányzati képviselők és maga a polgármester is arra a kérdést, hogy ezek után miért választották őket meg a családjukra, a jól ismert családokra hivatkoznak, ami ugye nehéz magyarázat, de az ember jobb hiány tudomásul veszi, egyszer majd hosszabban, akár a többi érintette, ha óhajtanak megszólalni, felfedvén mindazt, ami ennek a magja, vagy előzménye, vagy gyökere lehet, ezt meg kell, hogy tegyük, ma a Gáváni hídról fogunk beszélgetni, de természetesen, hogyha én hosszan beszéltem arról, amiről nem fogunk beszélni, akkor ezért a reakciódat meghallgatnám. Hát persze, nyilván itt majd a lényeg az lesz, hogy a jogi képviselőim mit fognak erre mondani, mert azt gondolom, hogy ennek a történetnek úgyis ez lett a vége. De hát valóban ez egy éve zajló kampány. És ez ennek az újabb állomása. Most ami, ami újdonság ebbe, hogy előhoznak egy embert, akit úgy mutatnak be, mint a sofőrt. Ez az ember soha nem ült az autómba, soha nem vezette az autómat, soha nem volt a sofőröm, soha nem ültem én az autójába. Üvi, úgy Csaba. adják elő, hogy ez a V. Ákos. Úgy, Ákos. Adják elő, hogy, igen, úgy adják elő, hogy ő a belső kör tagja. Nem volt belső kör, így ő soha nem lett egy semmilyen belső kör tagja. Tehát ez, ugyanazt tudom mondani, hogy korábban egy nagyon csúnya, gusztustalan lejárató kampánynak a része. Nyilván innentől kezdve én ma fogok egyébként találkozni a jogi képviselőinkkel, és hát nekül tenni a szükséges jogi lépéseket természetesen. Ennél többet nem is akarok mondani, mert, mert azt gondolom, hogy ez az a szint, ami, amire én már nem szeretnék lecsúszni. Ezt értem, de azért uh, itt nem uh, csúszlival lőnek most. Hát ez egy éve zajlik. Beleértve, beleértve, hogy hozzáteszik a... azt másodperc, hogy bizonyíték Igen. nincs, tehát azt maga a film is elmondja, de ezzel együtt valamiért ez van annyira fontos a jobboldal sajtójának örnaszádjainak, tehát nem kis csónakoknak, hogy egy évvel az önkormányzati választások után jelenleg egyébként egy nem egy billegő polgármester személyét illetően őt és környezetét lőjék, ez nem lehet véletlen. Hát gondolom azért nem, mert hogy azt várták, hogy majd én összeroppanok, és akkor elhúzunk a fenébe. Nincs miért. Tehát ezek a, ezek a sztorik, amiket, amikről itt lehet hallani, ezek már egyre is elmondtam, hogy hazugságok, nem igaz. És még egyszer mondom, egy olyan emberrel próbálják ezt most alátámasztani, aki ebben a formában, ebben a szerepben nem volt az életünk része. Meg biztos le, nem. Arra hát. szeretnének kérni, hogy részint részinkránis urakkal, ha lennél szíves beszélni, az ügyben, hogy ők egyébként hajlandóak-e valamikor a közeljövőben, nem holnap és nem holnap után, akár a te akár attól függetlenül, akár ügyvédjük jelenlétében, akár attól Igen, függetlenül én az, az az, nyilván, el majd jönni, nyilván el fog majd jönni ez a pillanat. Így, itt ugye mindig az a nagy dilemma, hogy az ember, ha beszél róla, akkor magára húzza a történetet. Én ezt értem egyre csak annyit kérdezném, hogy otra. magunkra húzni egy olyan történetet, Én akkor is szívesen ami ami Péter én, én akkor szívesen találkoznék voltak velük, voltak, hogyha egyébként abból nem készül rádiómisor. Uh -huh, Neked ját. fontos az érjen a mém, hiszen, hogyha olyasmit olvasol rólam amely méltatlanná tesz engem az együttműködésre, akkor fájó szívvel vagy kevésbé fájó szívvel És ugyanez természetesen nekem is dolgom. Ha nem készül belőlem műsor, én akkor is szeretnék vagy szívesen találkozom ezekkel az emberekkel, ha másért nem, szakmai kíváncsiságom egy tízes kállán tízes. Úgyhogy, ha beszélsz velük, akkor ezt légy szívesen meg, de ebből gondolom, hogy személyemet illetően nem okoztam neked meglepetést. Hát, abszolút nem. Én ilyen vagyok. Uh, és akkor térjünk át a Gálváni Hidra, de akkor ezt szíves, ne feled. E, azt kérdezem tőled, hogy amikor azt írod a Facebookon, hogy néhány hete vitézi Dávid úr a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatói hívott tervismertetésre az új Dunahíd kapcsolódó úthálózata ügyében, ez a határút átépítésére szóló terveket jelenti, akkor, amikor az érintett polgármesterek, a főváros képviselője, a, főpolgár, a főpolgármester úr, kabinetfőnök és nyilvánvalóan Vitézi Dávid ott volt a megbeszélésen, ott nagyjából mit írunk? Tehát mi a dátum? Ez augusztus vége. Egészen pontosan azt hiszem augusztus 28-a talán. Ehhez vissza kéne menni a Gáváni híd történetére, de biztos még arra is sor került, hogyha az ember oda visszamegy, a másodpercek alatt a Mohácsi csatánál, és aztán a honfoglalásnál találja magát. Nem tehát nem Igen, tehát nem egy előzmények nélküli történet, de amikor a civilekkel való egyeztetésről van szó, mert hogy egyébként azt a kancellária, miniszter is nyilvánvalóvá tette, hogy a civilekkel való egyeztetés nélkül nem születhet döntés, ha egyébként a Gáván híd épül meg, és nem egy másik, akkor vajon az, amire permanensen hívják? Hiány hivatkoznak a civilek, a bekerletársas kör és más civil csoportosulás nevezetesen az, hogy nekik az internetről kellett megismerkedniük a tervekkel, mert azokat egyébként senki nem bocsátotta számokra elérhetővé, akkor annak az okát tudod, vagy az egyébként kinek lett volna a dolga. Na, tehát ugye ez nem egy önkormányzati projekt, tehát hogy tisztázzuk. Tehát nem arról szó, hogy Kispest önkormányzata, vagy Ferencváros önkormányzata, vagy a Kőbányi önkormányzat utat szeretni. Ugye ezek az érintett vagy önkormányzatok. Vagy hidal, igen, hanem az állam szeretne itt valamilyen megoldást találni a belvárosporgam csökkentésére. És ar arra a történetre, ami, ami nyilván már hosszú-hosszú évek óta, Kérdés, hogy ezt az úgynevezett menti körutat, ezt megépíti-e a galváni hiddal együtt vagy sem. Most a civilek nyilván jó régóta... Ugye az a döntés születet, hogy megépítik? Most úgy néz ki, hogy igen, van egy ilyen határozat, hogy ezt a hidat megépítik. És hát nyilván valóta... Billan most a együtt. Igen, és hát most is például a Kispesti szakaszon jelenleg is van villamosvonal. De hát a lényeg az, hogy a mostani egyeztetés az arról szólt, hogy először ezeket a terveket a BFK vezérigazgatója, Vitézi Dávid úr az érintett önkormányzati vezetőknek mutatta be. Hát nyilván ugye képviseleti demokrácia van, tehát de ki másnak tette volna meg. És hát nyilván ezután volt a következő lépés az, és ez úgy tudom, hogy egy online tervismertetőn talán meg is történt az elmúlt héten, amikor a civileket is bevonták ebbe a... Tehát lehet, hogy ez megtörtént, amit én találtam, én tegnap estémet egy év között ezzel töltöttem, ott ennek nincs nyoma, az ellenkezőjének annál inkább, tehát felróják a BFK-nak, ezt majd Füriás Balázsal holnap megbeszélem, hogy ezt számukra egyébként én nem tették elérhetővé, de szemben a korábbi tapasztalattal ez a hozzáállásukat nem tette ellenségesé, tehát megismerkedtek az interneten lévő tervekkel, és habár bár nehezményezték, hogy ezt nekik nem küldték el közvet, ezzel együtt szakmai véleményt alkottak, tehát nem sértődtek meg. Igen. Tehát a, Ez Magyarországon nem pillanása. gyakori. Igen, csak közben a kolléganőm bejött a majtónak az élő de nyugodtan, az te, a varázsa, de, de, de, de most, már mondtam neki, hogy most éppen telefonban vagyok, úgyhogy ki is ment. De most tehát emiatt ne a, a, a szempont... ne, Nem szoktam segyit. Tehát a, a mi szempontunkból az a legfontosabb, és én ezt mindig el is mondtam mindenkinek, aki, aki a Határút miatt aggódik, hogy a kispesti önkormányzatnak mindig ugyanaz volt az álláspontja. Mi egy olyan verziót tudunk támogatni, és ezért is támogattuk egyébként ez a ezt a projektet, mert azt gondoltuk, hogy ezzel elérhető az a cél, ami egyébként a határút mentén itt kispesten megkerül, probléma, hogy magas a zaj, a port, hát egyfelől, másfelől ugye, pedig, pedig eddig úgy tudjuk, hogy ígéretet is kaptatok arra, hogy nem csak, hogy ezt szeretnétek, hanem hogy ez így ebben a formában meg is valósulhat, ami Magyarországon szintén ritka. Igen, ugye itt még egy objektum van, ami védelemre igen. szorul, ugye ez a kiserdő, eh, amelyet ugye eh, senki nem akar adni, ugye bármelyik verziónál tartunk, ott mindenhol fel van tüntetve, vagy az hány életébe kerül, de az, hogy a kiserdőt emiatt feláldozzák, azt egyébként az érintettek nem tették lehetővé, mármint az igen, ott az, élők. Igen, kisebb, az ugye már a Ferencváros. Igen, a igen, olyan, csak hát, hát ez de, ugyan... de lényeg, mi mindig azt mondtuk, most is azt mondjuk, csak olyan verziót támogatunk, ami jelentősen csökkenti az ott élők környezeti terhelését. Kevesebb lesz, alacsonyabb lesz a zajterhelés, a porterhelés, és az egyéb terhelés és az egyéb károsanyag terhelés. Ez a legfontosabb mondása a, a Kispesti önkormányzatnak, és azt hiszem, hogy ebben nincsen vita se az önkormányzat, se a civilek, se a, a BFK között. Ezért mondtuk mi azt egy, egy olyan verzióra, ami hát jelentős kiadást jelent az államnak, ha jól emlékszem, több mint 14 milliárd forinttal több az, hogy nektem az utat, amit, amit ide erre a szakaszra, a Kispesti szakaszra terveznek, azt vigyék le a föld alá, mi nem az tartunk ott, ez az új, a majd ne kelljen kivágni hozzá sok-sok ezer fát. Oké, okay. uh, azt szeretném, hogy a TB-műsorban a beszélgetésünk és ne veszítsünk el hallgatókat. Igen. Még nagyjából fél percünk van. Amikor szeptember 22-én online tájékoztatásra hívták a Vekerlei Társaskör Egyesületet, akkor ki volt az, aki egyébként tájékoztatóra őket meghívta? Hát én gondolom a Budapesti Fejlesztési Közösségével. nagyon nem Nem, hát ugye azt mondtam, hogy ez nem egy önkormányzati projekt. Mi is akkor megyünk, ha hívnak. Neked egyébként személyesen, mondani, hívnak. tökéletesen értem, de neked így aztán saját magadnak, y -júre, mint polgármesternek, vagy mint önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettséged nincs, tájékoztatási kötelezettsége a BFK-nak van. Így van, én arról tudom tájékoztatni a kispestieket, azokat az információkat természetesen, és el is juttatom hozzájuk, amiről engem tájékoztatnak, amiről mi tudunk, amiről nekünk van dokumentumunk, és arra is tudom mondani a, a saját véleményemet, ami nem csak a sajátom én, hanem hát ugye évek óta foglalkozunk ezzel, tehát tudom, vagy mit mondanak erről az itt élők. Tudom, hogy mit mondtak erről korábban azok a szakértők, akiket mi felkértünk arra, hogy mondják el, hogy mi lenne itt a jó megoldás, és én ezt képviselen ezek alapján tudtam nyilatkozni azon a megbeszélésen is, ahol a Budapesti Fejlesztési Központ és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, meg a Főmterv képviselői jelen voltak, ahol egy viszonylag hosszú prezentációval mutatták be azokat a változatokat, és azoknak a változatoknak a, a környezeti hatását, amit megvizsgált a BFK. És erről tudtuk egyébként egységesen, tehát itt a Ferencvárosi, a, a Kőbányai, a Kispesti polgármester és a fővárosi önkormányzat jelenlévő vezetője, főpolgármester, kabinetfőnöke is és azt mondta, hogy igen, ez alapján az alapján. Azt tudjuk mondani, hogy van egy ilyen verzió, ami a a legelőnyösebb. Jó, ahogy én Minden olvastam, oldalról. a BFK nagyon köszönte ezeket az észrevételeket, de még nem mondott, tehát még a döntés nem született meg, az valamikor a hónap végé lesz. Augusztus 28-án az önkormányzatok számára készült prezentáció a napokban, különböző hírportálokon megjelent Írja a Vekerle Egyesület, így vált számunkra is lehetővé annak megismerése. Most ennek csak annyiban van jelentősége, hogy amennyiben ezt egyébként az önkormányzatok lehetővé tették, majd ettől függet egyes érintett szervezetek azt mondták, hogy a maguk érdekében tehát nem kritika, de ugyanakkor mégis egy sajátos jelenség, különböző polgármesterek is ebben te is benne vagy szivárogtattak adatokat és ennek megfelelően jutottak egyébként érintett civil egyesületek háttéranyagokhoz, amelyek vagy jutottak egyáltalán információhoz nem háttéranyaghoz, hmm. információhoz ebből egyébként mi az igazság? Hát ebből annyi az igazság, hogy a, a, ezen a megbeszélésen, az augusztus végén megbeszélésen volt egy konszenzus arról, hogy a BFK hogy fog erről kommunikálni. És hát ehhez képest, a konszenzushoz képest valamikor, valahonnan kikerült egy, egy, egy anyag, illetve, illetve információk szivároktak. Mennyivel ki a megbeszélést a... követően? Hát ez talán egy vagy két héttel utána volt. Jó, magyarul ami... eltelt két hét anélkül, hogy ezek szerint a BFK bármit közzétett volna. Igen, mert hogy volt egy forgatókönyve a BFK-nak is arra, hogy hogyan, mikor, milyen lépésben szeretné elkészíteni ezt a prezentációt, mikor mutatja be a civileknek, utána, mikor jön a lakossági egyeztetés, tehát mikor kommunikál nem csak a civilekkel, hanem közvetlenül a vittélőkkel, és utána tud majd döntést hozni. Egyébként a legrosszabb forgatókönyv nyilván az, hogyha hoz egy döntést a BFK, és azt mondja, hogy miután nincs megegyezés, van egy ilyen verzió is, akkor ezeket a projekteket, eh, amik egyébként itt a délpesti régiót érintik, nem építi meg. Ha nem megépíti a hidat, aztán onnantól kezdve a forgalom az valahogy majd valamilyen formában rázúdul, ez elsősorban a Ferencvárosnál lesz eh, érezhető, vagy le, lenne érezhetően problémás, valamilyen formában majd ott rázódul a városra. Hát ez is benne van nyilván a pakliban, hogy ez a projekt nem valósul meg, ha mondjuk nincs valamilyen konszenzus arról, hogy a Gálváni hídról ezt a levezető forgalmat ezt hogy oszta el, hogy, hogy vezesse át ezen a, a régión a BFK. Ugye az új Dunai híd megépítésről 2018 decemberében határozott a kormány, az önkormányzati választások után a híd pozíciójáról kialakott vitát követően pedig a Fővárosi Közfejlesztési Tanács, a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány közös városfejlesztési szerve 2020. februárjában megerősítette, hogy Budapest következő hídja a Budai-Gálványi utca és a Pesti Illatos vonalában épüljön meg. Még a nyilvánosságra hozatár előtt kiszivárgott a Gálveni Hit hatástanulmánya, melyben 6 plusz 1 nyomvonal változatát mutatták be, ebből 4 a határút mellett vezetne. A dokumentum szerint az új körút kivitelezése a megválasztott tervek függvényében 21 79 milliárd forintba kerülhet, és ha a határút aláépített autópályán vezetik el a forgalmat, akkor akár 810-2120 fa kivágása várható, írja az átlátszó.hu az ügykapcsolat az összes fél előbb-utóbb megszólalt. Nos, ugye a 21 20, 79 milliárd forint azért az óriási szórást mutat. Igen. Ugye ezekben a tervekben vannak olyan ö, elképzelések, olyan javaslatok, amik, amelyek nem vezetnék le például a, a forgalmat a kéreg alá. Ez nyilván ö, jelentős költség megtakarítással jár, és vannak olyan javaslatok, amelyik részben, vagy egészben kéreg alávezetni a forrásokat. Akkor, amikor augusztus 28... E, e, e, e, most nem menjük bele, messzint, de ez a következő héten lesz, ja. mert nem érdemes most elveszni a részletekben. Augusztus 28-án csak ja, ismertetés akkor... volt... Tessék? Pedig az a fontos a részletek. Persze, igen, Nem azt mondtam, hogy nem, hanem azt mondtam, hogy ma már okay. nem kerül rá sor. Igen. Hogy augusztus 28-án, vagy ezt követően egyébként az érintett önkormányzatok egymással is egyeztettek a tekintetben, hogy melyik verziót kibánja. tartják kívánatosnak? Hát nekünk mi nem egyeztettünk ott a helyszínen. Úgy úgy, úgy úgy. Volt úgy. egy egyeztetés, ott a helyszínen mindenki elmondhatta erről a, a véleményét. És, meg, és, és a három érintett önkormányzatnak ugyanaz volt a véleménye? Nagyon, nagyon minimális kérdések mellett, de igen. Tehát de ez a három tart, önkormányzat egyébként egy egy olyan... tart egymással kapcsolatot, független a BFK-tól, vagy nem? Hát ebben a témában külön a három önkormányzat nem tartott semmilyen. Semmi is érdemes. Kérdés, de, de nyilván. és miért hát, mondani, hogy hát erről már volt korábban is egyeztetés. Tehát még akkor is, amikor például Baranyi kristen polgármester asszony volt a polgármester, akkor is volt erről. A szakmai szinten, főépítési szinten e, volt egyeztetés. Mert hogy, hogy ez a téma legalább 10-15 éve itt van az asztalon abból a szempontból, hogy hogyan tudjuk a Vekerlére zúduló, a Kispestre e, zúduló zaj, por és egyéb károsének terhelést itt a határút mentén csökkenteni. Mert ez a legfontosabb és mi egy lehetőséget láttunk abban, hogy ha már ez a projekt megvalósul, akkor mármint a hidépítés, akkor ezt a, a körvasútmenti körútnak ezt a szakaszát úgy építsék meg, hogy itt csökkenjen ez a terhelés. Tehát vigyék le föld alá, a az a rész, ami most jelenleg jelentős forgalommal zúdul a vekerlejekre, az pedig csak egy helyben használtott, védett útvonal legyen. Nagyon szépen köszönöm. Közben fogta magát a tévémisor, és be is fejeződött, és annak érdekében, hogy többé-kevésbé ugyanazokkal tudjunk kapcsolatot tartani, hiszen ilyenkor egyszerre van tévés rádiómisor, és gyakorlatilag már több mint 25 perce beszélgetünk, és el is fáradhatnak az emberek, különös tekintet arra, hogy az érintetteket jobban, a többieket adott esetben kevésbé érinti, a jövő héten innen folytatjuk. És akkor ne, létszés, ne felejtsd el a házi feladatot, amiről volt szó a legelején. Ja, igen. igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Én, Én köszönöm. Semmi. Gaida Pétert hallották, Kispest polgármesterét, a beszélgetést, a Kispesti önkormányzat támogatta. Ma a 2020, szeptember 28-a a hétfő van, három perccel múlott reggel, három, negyed kilenc. Ez a Kéfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, figyelek, ha van mire. 061-877- 0 Olvad már az éj, és ha újra visszatér, akkor is várok majd rád. a száz év úlik vel, csak hálomból Leszel, akkor is várok majd rá, ha nem vársz rám sehó, s egy ábrám elrakult, akkor is várok majd rá, bár los állít hol ha nem számít. Is erő, a kívül. Akkor is minden hang Ha minden fény kihűl Akkor is várok majd rád Vár üzen Hogy nem gyössz már sosem Akkor is 877-0-877. Mivel nem mutatnak érdeklődést. immáron a csak rádió is iránt, abban az esetben, mint tudják rövidesen veszem a nem létező alapom. Nu egy Megjegyet kívánok, bockoza. Figyelek! Nagy-nagy köszönet a katonak -e. lelkének. <gül> Igen, hát ez egészen elképesztő. Hát, amit a Dusán abban megírt, hát az arra szavak nincsenek. Az a lemez, az egy műremek. Nem fogok. Nagyon-nagyon szeretem. <gül> Köszönöm szépen! mennyiben tájkozatlanságot mutattam a tekintetben, hogy az informátornak az ismétlése van vasárnap, mert az az eredeti adás az pénteken van, akkor elnézést, és mindaz, amit egyébként erre fűztem volna, akkor az természetesen figyelmen kívül hagyandó. A glow, in a vacuum, zero Ugyanakkor itt hívom fel Vankó Zsolt figyelmét, hogy kezdem unni az e-mailjeit, mert mindaz, amit megír, az élőszóban is elmondható, és mindaz az insinuáció, ami az e-mailjeiben van, a sokkal jobban a föld felszínére kerül, hogyha betelefonál, úgyhogy itt hívom fel szíves figyelmét, hogy a továbbiakban nem vagyok kíváncsi az e-mailjeire, majd ismét érdeklődést mutatok, amennyiben betelefonál még egyszer az információt, mely szerint az informátor eredeti adása pénteken van Köszönöm, és sajnálom, hogyha egyébként olyasmit mondtam, ami egyébként arra alapozott, hogy ez pénteken van, és korábban mit tettek közzé. Mindez azonban azt, amit egyébként elmondtam, érdemben nem érinti. Valamit levon belőle, és ezt elmondtam utoljára elnézést. Jó reggelt! 061-877-0877, van Zsolt egyébként, aki meghagyja a telefonszámát nyugodtan, akár most is betelefonálhat. Egyébként pedig arra kérem, hogy a velem való kapcsolatot azt függessze föl, vagy megnyomom azt a gombot, amely lehetetlenné teszi azt, hogy újabb iméreket kapjak tőle. Jó reggelt jó reggelt, azt szeretném megkérdezni, hogy Csorbai úrral mikor tervezi a beszélgetést. Szerdán, tegnap többször beszéltem vele, szerdán természetesen, addigra ki is pihenheti azt, hogy milyen jó eredményt ért el, és ezzel együtt feleséget szemben. Jó a szokásos szerda. Szerda 8, Szeren... igen, igen. Utoljára tegnap este beszéltem vele 10 órakor, akkor nem úgy tűnt, mint aki kardjába dőlt. Természetesen biztos nem lehet jó veszteni. Um, hát nincs ok dőlni, mert szerintem derekasson a hely, tehát. jó, várjuk be majd ez így így, köszönöm szerden, köszönöm köszönöm az érdeklődést 061 877, 0877 a érdeklődést mutatnak irántam akár tovább is maradhatok, ha nem akkor a petmeteni idejére itt tartózkodom, utána pedig Jööreged! Jööreged! Haló! Jóreged! Kirán Zsolt vagy Miskolcson. Nem értem. Nem érti? Hát nem, Irán... mert had Hadar. Hadar. Aha. Kirán Zsolt vagy Miskolcra? Ön van Kúzsolt? Volt. Gírán, a, G a Jó, G... Nem csak azt hittem, hogy az az ember válaszol, aki korábban írt nekem, de figyelem, mit szeretne mondani? jó, ja, aha, aha, tehát beszélek, hogy a van. Hát aki voltam a képernyőben, most már a spiritomisora megy, igen. Egyébként. Azt a kurveged. Az, az van, hogy be baszva, de ön teljesen hőséget beszél. Miért? Nem tudom, nekem nem együtt a, a, a dolgaimmal. És mi bennem? Nem tudom, már nem is hogy mit beszélt. De ha nem tudja, hogy mit beszéltem, akkor honnan nem, tudja, hogy nem stimmelünk? <hály> Ez akár egy örökbecsű is lehetett volna, csak egy kicsit hosszabban kellett volna maradnia, de szerintem észrevette, hogy hülyét csinált magából, vagy fényt kapott, vagy valami. sose fogjuk megtudni, hogy miért van kora reggel b va. most elmondom mert saját magamat evel emlékeztetem, hogy egy hét múlva, kerek egy hét múlva fogja a, hát megünnepelni a Sturzás, mert megünnepelni nem, de megemlékezni a Kejfejancsi a 20. születésnapjáról, ami egyébként pénteken fog bekövetkezni. vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és a rádió is, a tévé is megválhat tőlem, engem is leüthet a hajókötél, de itt vagyunk a 20. születésnapnak a határában, ami azért a magyar média történetet illetően egy egészen páratlan dolog, és én roppant büszke vagyok a kejfejhancsira, nem is annyira, mint a lányomra, de azért ez egy nagyon nagy dolog lesz. Így aztán, hogyha valaki videóban szeretne megemlékezni erről a születésnapról kukat gmail.com egy percnél ne legyen hosszabb a film és legyen szalonképes ezeket a jövő héten hétfőn közzéteszem hogy legyen kép is kukat gmail.com maximum egy percben én és a Kejfej címmel, cimmel valamiféle megemlékezés a 20. születésnap alkalmából. Ha elküldik, megköszönöm. Néhány perc erejéig még itt vagyok a mikrofon mögött. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire.